Zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal und begrüßen darf ich auch wieder Timo. mein Timo. Moin, Moin. Ähm, ja, wir haben jetzt eine Fragen aufgerufen. Heute gibt es einen reinen fragen podcast Auch danke für die zahlreichen Fragen, die, die uns erreicht haben. Ähm, Thema Free Agency. Also, die Free Agency geht morgen los. Dann dürfen sich äh, Spieler und Teams das erste Mal offiziell miteinander unterhalten über ein mögliches Engagement und. Ähm, Da wollen wir natürlich ein bisschen ähm, in die äh, Glaskugel gucken und mal so unsere Tipps abgeben äh, zu euren Fragen, wo denn betreffende Spieler landen könnten. Und den Anfang macht ein Spieler, der schon eigentlich so die äh, ganze zweite Saisonhälfte der abgelaufenen Saison irgendwie in äh, Trade-Gerüchten, ähm, ja, äh, der war da äh, rege, also zu Genüge beteiligt, sagen wir mal so, ähm, geht um Greg Monroe. Wo wird Greg Monroe in der Free Agency landen? Was meinst du? Also ich persönlich gehe jetzt mal davon aus, dass er in Detroit bleibt. Also ich habe auch vorhin erst noch was gelesen, dass von Gandhi auch schon weiß, was mit ihm passiert. Hm. Ähm, und ja, wenn Smith jetzt wirklich getradet wird, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann auch noch Monroe abgeben. Ja. Oder was meinst du? Ähm, ja, klar, wenn falls Smith getradet äh, wird, dann steht das für mich eigentlich außer Frage, dass äh, Monroe in Detroit bleibt ähm, jetzt mit dem ähm, mit Van Gandhi als Coach, ähm, glaube ich nämlich auch dass die Chancen für Monroe äh, gestiegen sind in Detroit, weil ich glaube Van Gandhi, der schätzt dann solche Spieler wie ein beispielsweise Brandon Jennings, ein Josh Smith vielleicht nicht so sehr wie so ähm, ungeschliffene Rohdiamanten halt wie ein Monroe, der ja auch ähm, durchaus etwas kann also er ist ja ein super Rebounder war seit seiner Karriere jetzt in der NBA eigentlich immer auf der Center-Position, Jetzt hat er sein erstes Jahr auf der, auf der Power Forward Position mal ausprobiert. Nicht wirklich. Ähm, das war jetzt kein äh, Dreamline-Up da mit ihm äh, und äh, also an der Seite von Smith und Drummond. Aber er hat schon ein paar gute Ansätze gezeigt. Zum Beispiel so Mitteldistanzwurf ähm, hat er manchmal gut drauf gehabt. Äh, gerade wenn er links vom Korb gestanden ist, äh, da trifft er eigentlich relativ gut. Und ich glaube, wenn er da ein bisschen dran arbeitet und äh, dann nach wie vor mit äh, Drummond halt äh, diesen ja diesen unfassbaren äh, Rebound-Frontcourt dann bildet, ähm, dann könnte das schon irgendwie Sinn machen. Äh, zudem ist ja Van Gandhi auch, soweit ich weiß, ein Fan von Monroes Spiel. Also ich würde im Moment auch noch sagen, ähm, verbleib in Detroit. Wobei ähm, jetzt auch Gerüchte oder ja News irgendwie aufgeploppt sind, dass... Ähm, Detroit zum Beispiel auch interessiert ist an einem Trevor Areza von den äh, Washington äh, Wizards. Und die Wizards, die hätten ja Monroe ziemlich gerne bei sich im Team. Zumindest äh, hörte man das im letzten Jahr so, weil er ja da wenige Kilometer vom Verizon Center auch auf dem College war. Ähm, ja, kannst du dir vielleicht dann doch vorstellen, dass es vielleicht so, so ein Sign-and-Trade zwischen Areza und ähm, Monroe kommt, wenn man Smith einfach nicht losbekommt? Ja, also vorstellen könnte ich mir das auf jeden Fall. Mich würde auch sagen, dass es für beide irgendwo Sinn macht. Ja. Ich meine, Detroit, sie bekommen guten Shooter und ähm, in Washington hat man dann einen Bigman zur Verstärkung, der zwar defensiv noch seine Schwierigkeiten hat, aber defensiv Potenzial, äh, defensiv ne? auf jeden Fall noch Potenzial hat. Ja. Ähm, also vorstellen könnte ich mir das schon. Ja weiß jetzt auch nicht, was ähm, mit Gott hat passiert. Ähm, der muss, müsste ja auch nochmal verlängert werden. Der wird wahrscheinlich auch eher mehr als weniger fordern. Von daher ähm, auf, die, ja, auf diese Dynamik bin ich eigentlich relativ gespannt, was da bei den Wizards passiert, was bei den äh, Pistons passiert. Ähm, ich glaube einfach nur, dass ähm, jetzt mit der Ankunft von Van Gundy eine Menge bei den Pistons passieren wird. Ähm, unter anderem bin ich auch schon der Meinung, dass, ähm, dass dieser Rookie Bin noch nicht so wirklich bereit, seinen Namen auszusprechen. Ich glaube, Spencer Dindi Widdy oder so heißt er, also ein ganz abgefahrener Name. Ich glaube schon, dass, dass das eine Menge sagt, wohin der Weg vielleicht gehen soll, dass man sich von diesen ja, schwierigen, in Anführungsstrichen, schwierigen Charakteren wie einem Brandon Jennings oder Josh Smith vielleicht auf Dauer dann trennen möchte, also irgend zu einem bestimmten Zeitpunkt. Weiß ich halt noch nicht so, das ist jetzt eine Menge Spekulation, aber ich könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Jeden Fall. Gut. schreibe ich. Dann lass uns aber weitermachen. Verlängert äh, Harris in Dallas ist ja immer noch 9 Millionen in drei Jahren wert wie letztes Jahr vor seiner Verletzung. Was meinst du? Ja. Harris in Dallas haben wir eben festgestellt, klingt schon <lacht> ziemlich geil. Ähm, Zungenbrecher. Ja. Äh, ja, ich glaube, dass Harris jetzt definitiv verlängern wird. Ich glaube, die Frage, die kam auch vor dem ähm, Calderon-Chandler-Felton-Trade und ähm, von daher hat die natürlich ihre Daseinsberechtigung, aber für mich ist es jetzt definitiv auch zu 100% zu beantworten, dass, äh, glaube ich, Dallas mit äh, Harris plant. Ähm, ich meine, Felden kann ja nicht die Lösung sein, das ist uns, glaube ich, ähm, allen klar, dass er ja. vielleicht höchstens ähm, wirklich ein Bankspieler sein wird, äh, wenn man nicht sogar sich alles auch für ihn anhört, was da an Angeboten reinkommt, wobei ich nicht glaube, dass viel sein wird. Und ja, ich glaube schon, dass ähm, ich glaube, Felton, ich weiß gar nicht, wie viel er genau verdient, ich glaube, irgendwas mit 3 Millionen oder sogar ein bisschen mehr, dann glaube ich auch schon, dass ähm, Harris da einen Anspruch drauf hat, äh, auf einen ähnlichen Vertrag, wenn nicht sogar halt mehr, also ähm, diese Mid-Level-Exception, die ja viele Teams dann ähm, haben, die über dem Salary-Cap liegen, ich glaube, die liegt bei 5 Millionen circa im Jahr, ich glaube, so in diesem, ja, in diesem Bereich sollte sich so äh, Harris' Gehalt dann schon irgendwo ansiedeln vielleicht aufgrund seiner äh, Verletzungshistorie jetzt ein bisschen ähm, eine Teamoption am besten einbauen oder irgendwie den Vertrag nicht zu 100% garantiert machen, damit man halt da irgendwie noch in einem oder zwei Jahren, äh, wenn es wirklich hart auf hart kommt, da noch die Reißleine ziehen kann. Aber ich, ich glaube, drei Millionen oder beziehungsweise 9 Millionen in drei Jahren ist schon beinahe zu wenig für jemanden, der gerade in den Playoffs so gute Leistungen dann halt auch gebracht hat. Was meinst du? Ja, also er selbst sagt ja auch schon, dass ihm die drei Jahre gefallen und ich denke mal, wenn dann von beiden Seiten die Bereitschaft kommt, Gespräche zu führen, dass man sich da auch einigen kann. also mhm. Ich würde auch sagen, wenn er fit bleibt, wäre er auf jeden Fall diese 9 Millionen in drei Jahren wert, wenn nicht sogar, wie du sagst, ein bisschen mehr. Also wenn man vergleicht, drei Millionen vielleicht ein bisschen mehr, dann könnte man Harris... Ohne weiteres vier, viereinhalb bis fünf geben, denke ich. Ja, ja wie gesagt, also ich glaube eher, dass man, ähm, man muss jetzt eh erstmal sehen, was da in, in Dallas passiert, wenn man jetzt irgendwie einen äh, super Free-Agent dann irgendwie reinbringt, dass man nicht vielleicht Harris dann fragt, ähm, hör mal, du kriegst hier 9 Millionen auf jeden Fall in drei Jahren, garantiert, egal was mit deinen äh, Verletzungen passiert, oder, ähm, also um an der Seite dann vielleicht von einem Camelo Anthony zu spielen, ähm, den man dann einen, Maximalvertrag natürlich geben würde oder halt, wenn man vielleicht nur so ein Dual Deng holt, dass man dann vielleicht sagt, äh, okay, wir holen Dual Deng, weiß ich nicht, 10, 12 Millionen ähm, wir haben noch ein bisschen Geld übrig, wir könnten dir, weiß ich nicht, 4, 5 anbieten, dafür dann aber halt ähm, nicht zu 100% garantiert, weil wir uns halt so ein bisschen noch deine, ja deinen Körper angucken wollen und wie du dich entwickelst. Ich, ich glaube schon, dass, ähm, dass da für beide Seiten so oder so dann was drin wäre und ja, ich, ich gehe da mit einem ganz guten Gefühl dann eigentlich auch in die nächste Saison der, der des Mavericks, weil ich glaube schon, dass man da smart genug ist und auch äh, so viele intelligente Köpfe irgendwie hat, die ähm, die mit der Situation gut umgehen können. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann von einem Poincare zu zwei anderen. Äh, wohin führen denn die Wege von Bledsoe und Kyle Lowry? Was meinst du? Äh, das ist schwer. Wobei... Ähm, also bei Bledsoe bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er in Phoenix bleibt. Also ich denke mal, da werden die Verantwortlichen auch vieles für tun. Wobei äh, wir glaube ich, äh, heute Nacht, gestern Abend, äh, ja, per Gerüchte darüber informiert worden sind, dass man angeblich versucht, dort ein Carmelo Anthony oder LeBron James hinzulocken. Wobei ich eher glaube, dass das so minder glaubwürdig ist. Ähm, und bei Laurie denke ich, dass er zu einem Contender wechseln wird. Ja. Also ich kann mir vorstellen, jetzt durch den ähm, Williams-Wechsel nach Toronto, dass man da schon so eine Art Ersatz gefunden hat und dass das mit dem Reed jetzt konkreter werden kann. Hm. Oder was meinst du? Ähm, ja, Also im, im Grunde kann ich mich da zu Bletzo eh anschließen, weil ähm, das ist eigentlich für mich relativ klar. Er hat ja auch äh, ist ja glaube ich ein secret Free Agent auch und wenn die äh, wenn die Suns da wirklich äh, sagen würden, nee, wenn du bist uns zu teuer, dann ähm, also ich, ich finde der Junge, der hat halt eine Menge Perspektive und äh, an beiden Seiten des Feldes so gut jetzt schon äh, da sollte man eigentlich vor kaum einem Betrag irgendwie zurückschrecken. Ähm. Zu der Sache mit Toronto. Du hast es eben angesprochen, wir haben ja jetzt äh, New, Lou Williams kam gestern Nacht, heute Morgen, wie auch immer, zu den ähm, Raptors und im Grunde würde mich das auch überhaupt nicht wundern, wenn ähm, Kyle Lowry aus Toronto halt weggeht. Vielleicht auch dann via Sign and Trade, mh, weil das wäre eigentlich so ein, so ein, also wenn man sich diese Politik, die Masayo Giri bei seinen Franchises, also äh, jetzt in Denver und in Toronto, wenn man sich das mal so anguckt, was er da macht, dann ist es eigentlich so ein typischer Move, dass man sagt, okay, Kyle Lowry ist was wert, was kriege ich als Gegenwert vielleicht für ihn? Kriege ich junge Spieler? Kriege ich Draftpicks? Und wenn man den Gerüchten glauben will, bieten das, oder wären die Miami Heat zum Beispiel bereit, einen Norris Cole und Draftpicks anzubieten. Zusätzlich würde man dann natürlich auch noch an Gehältern sparen und man hat Leute wie ein Gravis Vasquez vielleicht, äh, den man verlängern kann, hat jetzt einen Lou Williams, hätte dann vielleicht Norris Cole. Also ich glaube schon, dass ähm, dass das vielleicht nicht äh, sportlich unbedingt direkt äh, den großen Sinn macht, aber das ist halt ähm, ein typischer Move für Masai Jiri. Und äh, von daher sehe ich die Chance, dass ein Kyle Lowry dann vielleicht auch ähm, jetzt zu einem Contender, beziehungsweise den Heat, ich glaube darauf wird es dann auch letztendlich hinauslaufen, die halte ich eigentlich für ähm, also schätze ich für relativ hoch ein diese Wahrscheinlichkeit Und wie du schon gesagt hast das ist einfach es ähm, wird dann auch passen aber ähm, ich würde Laurie halt gerne weiterhin in Toronto sehen weil ich glaube dass er sich da echt gemacht hat und ähm, ja ich bin also mhm. auch nicht wirklich scharf darauf also weil ich dir das ja auch schon gesagt mhm. wenn ich mir da länger Gedanken drüber mache ähm, ich weiß nicht ob Laurie halt wirklich zu den Heat und zu dem System passt weil den Ball haben nun mal LeBron und Wade die meiste Zeit und Laurie hatte ja genau dasselbe Problem bis zum Rudy Gay Trade, dass der öfters den Ball hatte mhm. nachdem Gay dann weg war, er der die Nummer eins wurde mit dem Ball in der Hand, ist er aufgeblüht also ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, für ihn dann wieder so ein kleiner Rückschritt ist, wobei er ja gesagt hat, er kann auch mit weniger Ball in der Hand spielen ja Also in den, in den Playoffs hat man es ja auch manchmal gesehen, dass äh, The Rosen ja auch ein ziemlich äh, balldominanter Spieler ist, äh, dass er sich so ein bisschen mit Kyle Lowry ein bisschen abgewechselt hat. Dann ähm, gab es ja auch dieses Line-Up mit äh, Gravis Vasquez noch auf dem Feld. Da hat man auch noch einen zusätzlichen Ballhändler. Äh, ja, ich, ich glaube, dass, ähm, dass Lowry sich dem System auch dann in Miami eventuell unterordnen könnte. Allerdings weiß ich nicht, wie zufrieden er dann unterm Strich ähm, mit seinen Stats zum Beispiel sein wird, weil in Toronto ist er ja richtig aufgeblüht und ähm, ich weiß halt nicht, ob da ob er jetzt nochmal den Teamerfolg so über seinen ähm, persönlichen Erfolg in Anführungsstrichen stellen möchte. Er hat ja auch nicht unbedingt den Ruf, äh, der leichteste Charakter zu sein. Äh, von daher äh, ich, das ist viel Spekulation, aber ich wäre da jetzt auch vorsichtig, äh, wenn ich ein Heat-Fan wäre, dass ich das direkt in den allerhöchsten Himmel lobe. Ja, diesem potenziellen Deal. Und da bist du ja auch, äh, glaube ich, auch zu Recht ein bisschen kritisch. Ja, ich würde mich auf Fall für eine Verwirrung, äh, würde ich mich natürlich auch irgendwo freuen. Hm. Aber, wie gesagt, unbedingt scharf. Stand jetzt bin ich nicht drauf. Also, vielleicht könnte man da auch noch eine interne Lösung ist jetzt, weiß ich nicht, ob man mit Cole und äh, Chabas wirklich in die Saison geht. Hm. Ich meine, vorstellen könnte ich mir das. Also, beide können gut shooten und Mehr oder minder gut verteidigen, halt dieses äh, typische 3D, was ja eigentlich auch zum System passt. Aber ob die beiden nicht einfach zu fahren sind, spätestens in den Playoffs, ja. Aber man wird sehen. Ja, das wird auf jeden Fall äh, auch spannend jetzt äh, zu beobachten sein, was dann in Miami passiert. Gut. Ja, auf jeden Fall. Dann. Ja Von drei point Guards kommen wir zum nächsten Guard, aber zum Shooting-Guard. <lacht> ähm, die nächste, aber auch ein schwieriger Charakter. Mhm. Äh, wird Lance Stevenson eventuell bei den Cavs oder einer anderen Mannschaft mit viel Talent äh, anheuern? Was meinst du? Ähm, ja, als ich die Frage gelesen habe, habe ich natürlich gedacht, um, klar stehen Lance irgendwo die Tore der Welt äh, offen, aber... Äh, Also jetzt gerade in diesem Beispiel zu den Cavs, also ich meine, wer jetzt so ein paar Indiana Pacers Spiele gesehen hat und äh, das habe ich ein paar Mal halt gemacht und ich finde, dass es ihn, also Lance Stevenson, neben einen äh, weiteren Point Guard äh, oder einen weiteren Guard zu stellen, der ebenfalls den, den Ball in, in den Händen haben muss und das ist Kyrie Irving meiner Meinung nach wie kaum ein anderer, äh, dann ja. ist das einfach keine, keine vernünftige Destination für ähm, Lance Stevenson, weil er hat teilweise wirklich den, den Spielaufbau da bei den Pacers äh, geschmissen. Ich meine, George Hill ist ja, vergleiche ich ja immer gerne mit einem Mario Chalmers, äh, soll irgendwie defensiv seine Rolle erfüllen, soll ab und zu mal den Dreier treffen, aber ist jetzt halt nicht so der Über-Point-Guard, äh, also der Aufbauspieler. Ich weiß nicht, ich, äh, ich glaube, das ist jetzt klar, was ich damit meine. Also nicht unbedingt der, den ich den Ball in die Hände gebe und sage, mach mal. Das war dann halt irgendwie ja. schon gerade im Verlauf der Saison eher bei den Pacers ein Lance Stevenson. Ja, und von daher... Voll George mit Abzügen. Genau, der hat es auch gemacht. Von daher, ich, ich hätte ihn halt weiterhin gerne neben einem George Hill oder zu welchem Team auch immer ein Mario Chalmers wechselt. Nochmal bei ihm an, an die Seite, aber anders, also... In welchem Team könntest du ihn dir denn vorstellen? Ja, zu dem Team, zu dem Mario Chalmers geht und da starten wird. Also, äh, ich weiß jetzt halt gar nicht so, welchen anderen ähm, welchen, welche andere Verein da noch so einen Point Guard äh, hat, der den Ball halt nicht so unbedingt äh, in den Händen braucht und sich da zurücknehmen kann. Vielleicht bei den Nets, aber das ist ja schon allein Salary Cap technisch nicht möglich und äh, das möchte ich auch irgendwie gar nicht. So ähm, als Nets-Fan jetzt mal. Äh, ne, also ich glaube, er sollte einfach in Indy bleiben und äh, ich meine, Indiana hat ihn gemacht, Larry Bird hat ihn irgendwie zu dem gemacht, was er ist und von daher, äh, ja, Indy ist mein Tipp und wenn er jetzt wirklich, wenn die Cavaliers ihn holen möchten, dann äh, werden die Cavaliers glaube ich wieder in den nächsten richtig dicken Reinfall äh, auf den nächsten dicken Reinfall zusteuern, weil ich glaube nicht, dass das äh, funktionieren kann, beim besten Willen nicht, also was meinst du? kann ich vollkommen unterschreiben. Also er ist ein schwieriger Charakter, aber er fühlt sich halt wohl in Indiana. Die haben ihm die Zeit gegeben, sich zu entwickeln. Haben ihn langsam aufgebaut. Paul George sprach sich vor kurzem auch für einen Verbleib aus. Also ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Ich, Larry Bird auch mit den Missverständnissen sage ich jetzt mal so in den Playoffs gegen die Heat kann ich mir nicht vorstellen, dass er ihn gehen lässt, ohne triftigen Grund. Ja, das glaube ich, ja, glaub ich einfach auch. Also ich glaube, da sind wir uns auch dann jetzt ein Stück weit einig. Von daher können wir eigentlich mit dem Nächsten weitermachen und so. Kommen wir jetzt zu den schillernden Figuren der Free äh, figuren der Free Agency, nämlich kamera ähm, Anthony. Wird es bei Mello denn einen sign trade geben? Was meinst du? die ich ja eben von dir erfahren hat habe, das habe ich ja gar nicht so mitbekommen, gab es ja die Gerüchte, aber vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht, ja. weil, nee, Grund kann ich jetzt auch gerade irgendwie nicht nennen, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ja, ja die Frage ist ja immer, werden die nichts dazu bereit, das ja. zu machen, ne? weil im Grunde, Ist es zwar ein Stück weit eine Win-Win-Situation, aber ich kann mir dann zum Beispiel vorstellen, wenn man einen direkten Konkurrenten, also in den Bulls jetzt beispielsweise, wenn man davon ausgeht, wenn man die wirklich besser macht und da vielleicht nur, in Anführungsstrichen, weiß ich nicht, einen auslaufenden Vertrag von einem Carlos Busa zurückbekommen will oder, ja, ich meine, ohne jetzt äh, Jimmy Butler oder Tony Snell oder so degradieren zu wollen, auf keinen Fall, aber vielleicht Spieler, die einfach nicht so ganz in die ähm, Idee, die man vom Basketball hat, ich weiß es nicht, ob es äh, bei den betreffenden Spielern der Fall ist, aber ob man, wenn man halt auf jeden Fall keinen vernünftigen Gegenwert erhält, dann sagt man halt, okay, überleg dir das gut, willst du da unterschreiben, 30 Millionen äh, weniger verdienen, oder bleibt vielleicht doch noch die Chance, dass du bei uns bleibst. Ich finde natürlich, so ein Spieler wie Mello ohne Gegenwert zu verlieren, ist natürlich, das wäre sehr, sehr bitter, aber dadurch dass sehr vieles für die Bulls spricht ähm, weiß ich halt nicht, inwiefern man da bereit dazu wäre oder wie, wie sehr Sturkopf äh, James Dolan dann aus dem Hintergrund wieder die Fäden zieht. Weiß ich nicht. Also ich meine die Gerüchte, äh, jetzt müssen wir wieder aufpassen, die ähm, Gerüchte kommen von Chris Broussard, äh, der für die eine oder andere abenteuerliche Idee äh, immer, immer zu haben ist. Er hat halt mal gesagt, dass ähm, Harden gegen Mello in einem sign trade äh, zu den Knicks wechseln sollte, wo ich mir dachte, ja, äh, warum sollte Houston das machen, wenn sie beide haben kann, warum sollten sie einen davon abgeben? Äh, ist mir noch nicht so ganz klar. Ich glaube, da spielte dann auch noch der Name LeBron James irgendwie eine Rolle. Was auch immer, ich, ich kann den Gedankengang... Das war ihm es wahrscheinlich selbst nicht so klar. Ja, also es ist Aber er fand es halt witzig. Wahrscheinlich. So witzig wäre er fand, auf, äh, am, am Draftabend da noch zu sagen, ja, Kevin Love würde sofort unterschreiben, wenn LeBron irgendwie in Cleveland wäre, laut Quellen. Ne, das sind immer die berühmten Sources, die er anbringt. Also ich glaube, da geht es halt viel darum, ähm, viel zu spekulieren. Wenn man dann irgendwann mal Recht hat, dann kann man sich äh, darauf berufen und sagen, ey, ich habe es als erstes irgendwie berichtet. Ähm, dann kriegt er vielleicht 100 neue Follower auf Twitter mehr. Ja, ich seit dem Draftabend bin ich eh sehr kritisch jetzt gegen diese ganzen, ähm, weiß ich nicht, David Aldriches und äh, Chris Harts und wie sie alle heißen, weil die gingen mir da enorm auf den Keks, muss ich sagen, aber... Ja gut, ja, Spoiler. jetzt... Ja. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich verstehe immer noch nicht den Sinn nicht. Ich meine, David Aldrich, hat im Vorfeld angekündigt, ähm, ich werde die Namen spoilern, sobald ich so weiß und versucht erst gar nicht mit mir darüber irgendwie zu diskutieren. Und ich hätte aber wirklich gerne mit ihm diskutiert, weil ich es einfach nicht verstehe, wo, wo der jetzt wirklich der Sinn ist, weil mit, mit Twitter verdienst du ja kein Geld. Du verdienst ja kein Geld, ob du äh, 50.000 Follower hast oder wie, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viel so ein äh, scheiß Justin Bieber hat, irgendwie 19 Millionen. Ich meine, das bringt dir ja nichts. Von daher, also da habe ich den Sinn nicht gesehen. Wer wird da jetzt hingehen und sagen, Leute, ich mache einen Draft-Ticker auf ihr, ich glaube, bei TNT arbeitet er, irgendwie bei TNT.com, Was auch immer, klickt da ruhig drauf, wenn ihr äh, wissen wollt, wer gepickt wird. Dann kriegen wir vielleicht ein paar Klickkosten von Google. Aber so äh, finde ich es find ein bisschen komisch. Also, ich bin dann letztendlich komplett von Twitter weggegangen, weil die ganze Spannung ging ja dann raus und dann. Und dann habe ich aus Versehen noch gespoilert, ne? Ja. Das, äh, das war weniger schlimm. Ich weiß gar nicht, bei welchem Pick es war, aber. Das war bei zwei gegen Ende der ersten Runde. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube. Äh 27 und und ähm, ich will, davor ich glaube bevor Schreberst hm. gepickt worden also 20 Ach, oder ja, 21 ja. ja Hersten von äh, Charlotte hast du glaube ich ja. aber okay das war, war für mich jetzt nicht so die krasse Überraschung ich glaube hätte einer so einen Nick Stauskas oder einen, äh, was war denn noch Aaron Gordon gespoilert dann wäre ich echt sauer geworden weil das war so ein das war so ein bisschen ein What the Fuck Moment äh, den ich eigentlich ähm, dann genossen habe irgendwie vorm Fernseher ja es ist. Äh, brauchen wir jetzt auch gar also ich, ich wollte das einfach nur mal hier so sagen weil ich äh, ich weiß nicht ob ich der Einzige bin dem so geht aber nee. fand ich komisch einfach warum man das gerade dann auf Twitter dann macht und ich meine so ein Chris Bruce hat was der da teilweise für, für Böcke raushaut ja. das Schlimme ist der wird auch noch in TV Sendung eingeladen der ja, ist ja. zwar erst wieder bei ESPN ja, wo jetzt. ich mir doch so denkt Alter ehrlich jetzt das ehrlich ist? jetzt Das ist so oh. Das sind so Mo Momente, wo ich die Fernbedienung in den Fernseher werfen möchte. Aber irgendwann hatten die alle mal ihre Momente, sonst wären sie ja irgendwie nicht zum Beispiel bei ESPN angestellt im Fall von Chris Broussard. Äh, von daher, ich ja wie gesagt, also ich meine, man sollte jetzt nur vielleicht äh, nur mal so am Rande jetzt Morgen geht die Free Agency los. Vielleicht sollte man auch mal so ein bisschen warten, bis man äh, von mehreren Leuten gehört hat, dass da ähm, irgendein, irgendein Deal zustande kommt bevor man sich dann direkt als, äh, als Fan äh, darauf stürzt, was ein Chris Brewster zum Beispiel mit äh, Mellow und Kevin Love da in Cleveland sagt oder mit äh, Sign and Trade von ähm, Harden und Mellow. Nur mal kurz irgendwie versuchen, da selbst irgendwie eine Meinung zu bilden und einen Gedankengang zu Ende zu denken. Und dann... Äh, Wie ja. wahrscheinlich das ist. Genau, also es ist... Ich meine. Ist wir ist auch genug mit dem Bashing hier. Ja, genau. Nicht, dass wir noch unsere Zuschauer vergrauen hier. Genau. Denn wir haben ja auch noch ein paar mehr Fragen. Was steht denn als nächstes an? Äh, oh, wieder, geht wieder um Mello und äh, diesmal auch um LeBron. Äh, wie realistisch haltet ihr die Möglichkeit, Mello und LeBron bei den Suns zu sehen? Was ja. meinst du? Die Suns haben auf jeden Fall meine Sympathien so seit der letzten Saison. Das war schon. Das war schon cool. Und auf jeden Fall. eine andere Sache, die vielleicht für die Suns äh, sprechen könnte, die haben ja diesen. Ähm, ja sagenumwobenden äh, Medical Staff, also die sind dafür bekannt, dass sie halt äh, die WWchen aus äh, aus Spielern irgendwie schneller rauskriegen als äh, vielleicht halt andere medizinische Stäbe in der NBA. Und Mello und LeBron, äh, ich weiß jetzt nicht ähm, wie alt genau LeBron ist, ich glaube 30? Da 29. Du. 29 und Mello ist glaube ich 30. Ich glaube der ja. ist ja ähm, ein Jahr älter, weil er im College noch war. Der ist, jetzt, ja, der ist vor kurzem 30 geworden. Ja. Also ich meine, das ist der letzte fette Vertrag, den sie unterschreiben werden. Wenn man davon ausgeht, dass sie vier Jahre unterschreiben, dann sind sie irgendwann 33, 34. Und äh, wie man gesundheitlich da schon dran sein kann, das zeigt ja auch zum Beispiel Dwayne Wade eindrucksvoll. Und von daher wenn äh, ich es dann natürlich so allein jetzt aus diesem Gesichtspunkt her vielleicht nicht schlimm, wenn die bei den Suns landen würden, aber äh, das... Das ist jetzt auch schon der letzte Grund, den ich mir irgendwie aus den Fingern saugen könnte, weil die Suns, sie würden ja dann auch ähm, ihren kompletten jungen Kern zerreißen müssen, um die beiden Spieler zu holen. Und dann ist es wieder ja. die beiden Spieler halt ohne einen Eric Bledsoe und vielleicht mit Glück noch einen Goran Dragic als Point Guard. Dann, ähm, Vor, ein, ja. Ja. Vor allen Dingen finde ich auch das, das Konzept, was man in Phoenix hat, finde ich super. Ja. Über, den, ja, über das Team zu kommen, auch wenn Bledsoe und Dragic jetzt zum Beispiel schon ja kommende Stars sind, kann man sagen, glaube ich. Mhm. Ähm, aber trotzdem halt dieses Teamgefüge halt ja im Vordergrund steht. Und das wäre halt, wenn da er jetzt ein Superstar kommt, das würde er halt irgendwie alles so ein bisschen drücken, finde ich. Ja. Also so wie du das gerade gesagt hast. Ist also ich meine, wie gesagt, Hans sympathisch. Ich fände es nicht äh, komplett katastrophal, wenn die einen dicken Free Agent Fisch sich irgendwie an Land ziehen können. Das ist zum Beispiel ähm, eine bessere, sportlichere Lösung vielleicht auch zum Beispiel als in äh, einer anderen südlichen Stadt, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber, ja. Was auch, meinst du mit Monroe? Vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit. Das wiederum fände ich, fänd ich richtig cool eigentlich. Also, Monroe in Phoenix, der wird da auch, glaube ich, gut reinpassen. Aber ich glaube, Phoenix werde ich gleich nochmal mal erwähnen müssen. Ich glaube zumindest, dass ich mir den, den Teamnamen Suns noch hier irgendwo bei einer Frage hingeschrieben habe. Um jetzt ein bisschen zu spoilern: Ich finde schon, dass dass dies, den Suns auch ein wirklicher Veteran gut stehen würde. Also wirklich einer, der auf dem Feld dann vielleicht Leader ist oder in der Kabine, der sagt, wie man erfolgreich Basketball spielt. Vielleicht so als verlängerter Arm des Coaches. Ich glaube zwar da nicht, dass die Phoenix Suns das unbedingt nötig haben, aber ich glaube nicht, dass es äh, schaden könnte, solange der dann auch wirklich produktiv noch Basketball spielt und da ein bisschen ins Teamkonzept passt. Karen Butler? Ja, warum nicht? Ich glaube, in OKC bleibt er nicht. Nö, da eben. Der Gedanke kam mir gerade, weil du das Veteran angesprochen hast. Ja, der wäre dann zum Beispiel einer, der von der Bank kommt. Aber ich, da weiß ich jetzt wieder nicht... Äh, wie das zusammenpasst, so mit, ähm, mit Bledso Dragic und dann hat man ja jetzt schon Tyler Ennis. Ja, stimmt. Ich, okay. ja das, das weiß ich nicht. Also die die, Suns, die sind für mich eher, als wir auch die, die Draft-Beurteilung geschrieben haben, ich, ich kann das ja gar nicht beurteilen, weil ich einfach gar nicht weiß, ähm, wie ich das als Coach machen würde, wie ich mit den ganzen Talenten umgehen würde und wie ich die Minuten verteile letztendlich. Also ja. es ist... na mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall auf Phoenix äh, sehr gespannt. Äh, die sollte man jetzt vielleicht auch schon mal auf der Liste haben für den Platz 7 und 8 am Westen, wenn man bedenkt, was sie letztes Jahr gemacht haben. Gut. Ähm, dann können wir theoretisch weitermachen, glaube ich, mit äh, Houston. Denn, okay, indirekt Houston, wo landet Chandler Parsons und wie teuer wird er? Was meinst du? Also, äh, ich denke mal, der wird einen neuen Vertrag in Houston unterschreiben ähm, und auch nicht unbedingt zu günstigen Konditionen also ich könnte mir schon was im Bereich so 7, 8 Millionen pro Jahr könnte ich mir schon vorstellen zweistellig würde ich persönlich nicht gehen noch nicht jedenfalls ähm, aber so in dem Bereich 6, 7, 8 Millionen würde ich sagen, auf jeden Fall oder was meinst du? Ja, ähm Für den Fall halt, dass er, dass er in Houston bleiben möchte und sich gar nichts anderes anhört, glaube ich, dass es definitiv eine realistische Zahl ist. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass er halt in Houston bleibt, weil ich ähm, ja, komme ich gleich noch drauf, halt, wenn wir, wobei ich weiß gar nicht, ob wir darauf kommen. Also ich meine, dieses ganze Houston möchte unbedingt Mello oder LeBron oder am besten beide. Am besten beide, Ja, ja äh, Ah, ich habe letztens schon mal darüber geredet, dass ich irgendwie ähm, nicht so ganz mag, was äh, wie Houston da irgendwie vor dem James-Harden-Trade ähm, ja, wie sie sich da verhalten haben oder welche Moves sie getätigt haben und auch danach nicht. Äh, ich bin da jetzt kein großer Fan halt von Daryl Morey, das, das habe ich auch schon mal gesagt, von daher sehe ich jetzt einfach mal die Chance, äh, dass Mello und Braun nicht nach Houston gehen, äh, relativ hoch an, von daher glaube ich, dass Parsons da irgendwie bleiben wird. Allerdings ist jetzt das Problem, dass äh, die Houston Rockets seine Option nicht gezogen haben und ihn damit zu einem Restricted Free Agent machen und das bedeutet, dass er, wenn er zum Beispiel Minnesota hat, äh, gesagt, die wären interessiert, ich weiß nicht, ob vielleicht auch ein Team wie Atlanta mit so viel Cap Space äh, interessiert wäre, die Mavericks. Das war einfach mal wieder kein kluger Schachzug da in Texas. Ja, man spekuliert halt zu sehr auf diesen großen Superstar, den man da vielleicht noch holen kann. Also ich meine, ich, ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich den Pick äh, oder den Move finde. So, ich finde es jetzt auch nicht, äh, gerade kurzfristig gesehen, finde ich es auch überhaupt nicht clever. Langfristig weiß ich halt nicht, wie, wie das Ganze irgendwie dann noch, ähm, wie, wie sich das ergibt. Aber, um nochmal, also ich meine, angenommen, die die Mavs kriegen lowell denkt nicht, die kriegen keinen Superstar, dann ist, glaube ich, ein Chandler Parsons auf der Small-Forward-Position, wo sie ja definitiv eine Lücke haben werden. Eine sehr vernünftige Verstärkung. Und wenn sie dann sagen, okay Chandler, wir geben dir, weiß ich nicht, 40 Millionen für vier Jahre, dann kann er da unterschreiben. Und dann muss Houston halt überlegen, ob sie, ob sie gleichziehen werden. Und dann in, in so einer Konstellation könnte ich mir dann sogar vorstellen, dass es, äh, dass es zweistellig werden könnte. Aber ja, also... Wird er jetzt keine finale Prognose abgeben? Ich glaube, dass von dein, äh, deiner Gehaltsrange, die du da angebracht hast, die ich eigentlich für sehr realistisch und leistungsgerecht halte, dass es aber trotzdem noch äh, höher werden kann, aufgrund dieser Restricted Free Agent Dynamik, die der gute Parsons da mit sich bringt. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir mal äh, zwischen den Fragen switchen, ähm, die nächste Frage wäre, oder ein Teil wäre davon, ob wir uns Ihnen äh, LA vorstellen können, bei den Lakers, was meinst du? wenn die jetzt kein Melo kriegen und kein Kevin Love 2015 und überhaupt. Ja, also ich meine, ich habe mir hier hingeschrieben, dass die Lakers sollten und müssen eigentlich an allen Free Agents dran sein, die einigermaßen äh, Basketball spielen können. Also, und bezahlbar sind. Genau, also ich, ich, ich glaube, es wäre fatal, wenn Lakers sich äh, Parsons nicht zumindest mal anschauen würde. Klar, auf, auf Small Forward äh, hat man, man hat den äh, L.A. sowieso nichts unter Vertrag, außer Kobe und äh, ich weiß gar nicht, keine Marshall, glaube ich, noch. Äh, von daher, klar, also es wäre für mich äh, auch ein No-Brainer dann zu sagen, äh, als entscheidungsführender Mensch da in L.A. zu sagen, ähm, Parsons, wir hätten hier ein Angebot für dich, klar. Was meinst du? Also Ich habe, ich, hab, ich weiß auch nicht, ich habe dieses, oder dieses Jahr in der Fee-Agency irgendwie ein kleines Problem mit den Lakers. Weil das ist wahrscheinlich wieder, bei mir im Hinterkopf immer ist, dieser dämliche Vertrag von Kobe. Ja. Der verbaut ihn in L.A. so viel, das ja, ärgert mich halt. ne ja. Aber gut. Ähm, ja, klar, recht hast du. Also Parsons ähm, in L.A. könnte ich mir vorstellen. Sollten sie, wenn möglich, auch irgendwie versuchen, ähm, wahrzumachen. Hm. Ähm, ja. Doch. Also es ist eine nette ist Wäre nett. Ja. Also, ja, vor allen Dingen, weil L.A. ja auch für die meisten Leute halt irgendwie noch was Anziehendes hat und Parsons, dann kann er vielleicht mit dem, ich weiß gar nicht, ob es ein Ferrari oder ein Lamborghini war, den er von Dwight Howard angeblich geschenkt bekommen hat, kann er da vielleicht äh, durch L.A. heizen und dann fällt er gar nicht mehr... Der ist wieder weg, wenn er geht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Der ist nur zur Laie. Das, das finde ich ja so ein bisschen doof, jetzt nochmal so ein bisschen äh, ist nicht wirklich off-topic, aber Chandler Parsons war einer der großen Gründe, wenn man den Insidern glauben möchte, warum Dwight Howard halt nach Houston gekommen ist, weil es wird ja mal rekrutiert, zum Beispiel jetzt auch ähm, Noah geht, zu, geht angeblich zu LeBron und sagt, hey, hast du nicht Bock? Und da bei den ähm, bei den Rockets waren es halt vor allen Dingen James Harden und äh, Chandler Parsons. Und Chandler Parsons hat jetzt drei Jahre so wenig Geld verdient da in Houston und hat den im Grunde mitgeholfen, ihren potenziellen Franchise-Player da in äh, Dwight Howard äh, nach Houston zu holen. Von daher, das fände ich schon ein bisschen, bisschen doof, wenn man jetzt äh, ihn verlieren würde, weil ich glaube, das passt zwischen den, äh, zwischen den beiden Parteien. Aber gut, das ist jetzt nur so am Rande nochmal so eine kleine Anekdote äh, von hinter den Kulissen. Aber du hast ja jetzt die ähm, Lakers schon mit reingebracht, also von der nächsten Frage. Was meinst du, irgendwie, ähm, der zweite Teil der Frage war ja, ähm, sollte Houston es nicht irgendwie sein lassen, All-In für Mellow und oder LeBron zu gehen und dann stattdessen lieber Leute wie ein Chandler Parsons äh, halten, direkt von Anfang an, also was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ich halte diese Gerüchte, ähm, Mellow und LeBron nach Houston sowieso für mehr oder minder Schwachsinn, weil ich glaube, die beiden sind klug genug, um sich das nicht anzutun, Äh, mit Harden und, und äh, Howard sich um die Bälle zu streiten und um den letzten Ball. Ähm, und auch dieses ganze Management und das Front Office, das ist ich glaube für beide, das ist ja auch das, was Mello teilweise in New York bemängelt hat, mhm. dieses inkonsequente Durcheinander oder in dem Fall konsequente Durcheinander. Ähm, LeBron, jetzt wieder Gerüchte halber, wir kommen viel mit Gerüchten, aber Wer sie noch nicht gehört hat, ist ja auch im Moment anscheinend unzufrieden mit dem Heat-Management. Ähm, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass die beiden dann sagen, dann gehen wir halt nach Houston, wo es im Westen auf jeden Fall sehr, sehr ja, an der Spitze der Chaoten ist, möchte ich sagen. Ja. Ja. Oder was meinst du? Für, für mich ist es, oder für uns ist es halt so, dass das ähm, schon naja, wie soll ich sagen, äh, chaotisch wirkt, was dann äh, Houston vorgeht. Und äh, weder auch äh, ganz klar keine Fans von sind. Aber andererseits hat dieser Daryl Murray dann wieder einen recht guten Move, äh, Ruf in der in der Liga. Wieso auch immer. Ich, w wahrscheinlich, weil er halt so Trades wie ähm, James Harden einstielen konnte. Wofür er relativ wenig ähm, abgeben musste. Wenn man vor allen Dingen davor noch äh, bedenkt, wie er sich diese ganzen Draftpicks ähm, ergaunert hat, möchte ich schon beinahe sagen war teilweise richtig dreist, aber gut, zu seinem Vorteil. Von daher, ja, die Verträge, ich meine, das ist ja auch aktuell von Lynn Aschig, äh, galten ja dann auch als äh, Art Genie streich halt durch diesen, durch diese ähm, Poisonpills, die man da eingebaut hat, die dann äh, letztendlich den Ausschlag gegeben haben, dass Restricted Free Agents wie ein Omer Aschig und ein Jeremy Lynn nach Houston gekommen sind, weil sonst hätten die äh, Vereine Chicago und New York wahrscheinlich äh, das Angebot gematcht. Aber, ja, also wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Daryl Morey, du bist kein großer Fan von Daryl Morey. Ich weiß nicht, ob Mello das cool findet, ich weiß nicht, ob LeBron das gut findet. Ich glaube, dass Mellow eine Katastrophe in Houston wäre, weil, ja, nee, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie Mello neben James Harden und dann daneben noch ein Dwight toward funktionieren würde. Bei LeBron wäre es eventuell was anderes, aber ich glaube einfach nicht, dass Houston auch nur annähernd eine Chance auf LeBron hat. Also, das kann ich mir bei wenig nicht vorstellen. Ich hoffe ja immer noch äh, wirklich mit allem, was ich habe, dass er bei dir Heat bleibt. Wovon ich eigentlich auch... Na gut, du hast mich gestern wirklich noch mal echt zum Verzweifeln gebracht mit deiner mit Nachricht. Ähm, ich glaube da auch noch dran, aber falls es nicht so kommen sollte, LeBron wird nirgendwo anders hingehen, außer zurück nach Hause, sozusagen nach Cleveland. Mhm. In den Westen Wird er nicht gehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Und wo soll er in den Osten sonst hin? Äh, die Bulls mag er nicht, mehr oder weniger, und ist ja auch nicht gerade beliebter. Ähm, ja, wo soll er sonst hin? Ich meine, entweder Heat oder Cleveland, oder wie siehst du das? Ja, ja. Ich, ich wollte mich jetzt eigentlich nicht an den Spekulationen beteiligen, weil ich glaube immer, dass da ist immer so viel Bullshit auch unterwegs, was Spekulationen angeht, aber ich glaube, Wie du schon sagtest, das sind halt die einzigen Sachen, die für mich wirklich Sinn ergeben. Also da möchte ich auch gar nicht jetzt irgendeinen anderen unrealistischen Verein auch weiter äh, reinwerfen. Na ja, gut, lass uns weitermachen. Ja, können wir gerne machen. Wobei, kleiner Nachtrag vielleicht jetzt, hier poppen gerade die, die Gerüchte wieder auf. Ich meine, ist jetzt wahrscheinlich in Amerika, werden sie gerade alle wach um 13.13 .13 Uhr bei uns. Äh, ja, Kevin Love für Chandler Parsons via sign trade wäre denkbar. Dann hätten die äh, Rockets ihren, ihren dritten Star und könnten dann irgendwie noch was äh, den Wolves ja, zurückgeben. Und ähm, eben wo wir über die Suns geredet haben, selbst wenn jetzt ähm, Mello und, äh, und oder Bron nicht kommen sollten, wovon man ja auch ausgehen kann, wollen sich die äh, Jazz wohl äh, an Gordon Hayward noch anmachen, wobei da die Zeichen ja auch eher auf Verbleib Juta stehen, nur das jetzt nochmal so reingeworfen. Die Sands meinst du jetzt? Die Suns, ja, ja. Die Sands machen sich an. Hey war ran. Sorry. Versprecher. Okay, dann lass uns weitermachen. Ja, das ist deine Frage. Aha. Mit dem Netz. Ähm, Sollte sich Dallas um Livingston bemühen? Ähm, Gerade an dich, wie sehr würde Schmerzen bei Livingston die verlassen? Ja. Ja, fand ich ja nett, dass die Frage irgendwie an mich gerichtet ist und äh, dass diese Person anscheinend weiß, äh, wie sehr mir Livingston in dieser Saison gefallen hat und äh, wie sehr ich immer für ihn plädiert habe in jeder möglichen Richtung. Da hatte ich jemand auf Twitter fleißig verfolgt. Ja, wahrscheinlich. Oder die Podcasts, ich weiß es nicht. Ähm, oder den Podcast natürlich. Oder beides, das wäre noch geiler. Aber gut, jetzt zur Frage. Also Livingston wird wechseln, da können wir uns glaube ich jetzt mit ähm, anfreunden. Diese ganze Thematik gerade mit Jason Kidd, auf die ich überhaupt keinen Bock habe jetzt darauf einzugehen, also sage ich gar nichts zu, aber er verliert ähm, halt in Kidd dann wahrscheinlich seinen Mentor und Kidd hat sich auch immer für äh, Livingston sehr stark gemacht, von daher äh, wird ja er das Band wohl ähm, gerissen sein zwischen ihm und den Netz, zumal er ja in Brooklyn maximal, ich glaube, rund 10 Millionen für die nächsten drei Jahre bekommen könnte, halt diese Taxpayer Mid-Level-Exception. Ähm, sein Marktwert dürfte allerdings schon ein bisschen höher jetzt nach der Saison liegen. Und ähm, ja, ob Dallas <lacht> Sinn machen würde? Hm. Also, ja. Wenn man los wird. Ja, das das das Ding ist ja bei Livingston, er er ist ja wirklich jemand, der auch dann auf der 2 spielen kann. Also er ist ja ein Shooting Guard, der nicht vernünftig shooten kann, der aber dann halt ähm, vielleicht, wenn Monte wirklich hoffnungslos überfordert in der Defense ist, wobei er ein sehr guter On-Ball-Verteidiger ist, könnte man natürlich sagen, okay, Livingston äh, rein, der könnte ja wirklich von Point Guard bis ja, kleine Power-Forwards hoch viel verteidigen, mehr oder minder gut dann natürlich, je nachdem, wie hoch es wird, aber das hat man jetzt bei den Nets auch oft gesehen, dass er zum Beispiel an einem LeBron James dran war und da manchmal seine Momente hatte, aber ich, ich glaube, da gibt es bessere Fits für Dallas einfach auch, weil ich glaube, dass die Guard-Positionen da vernünftig besetzt sind und dann wird er wahrscheinlich nicht unbedingt günstig sein, das muss man jetzt einfach sagen, also er wird wahrscheinlich so 5 Millionen pro Jahr anvisieren, irgendwo dann halt die normale Mid-Level-Exception bei irgendeinem Team unterschreiben und ähm, ja, ich vielleicht sollte Dallas das machen, ich würde es jetzt eher äh, verneinen und mich würde es schon ein bisschen schmerzen, aber ich glaube ähm, die Nets haben gerade ganz andere Sorgen als ähm, den Abgang von Livingston, von daher was meinst du? Ja, dem kann ich mir äh, nicht nur anschließen ähm Du hast eigentlich alles gesagt. Du als Netzinsider weißt natürlich ein bisschen mehr Bescheid. Ähm, ja. ja. Wäre auf jeden Fall ein harter Verlust für die Netz. Schon. Also, Ist auch ein Spielertyp, der mir gut gefällt. Ja, er hat, er hat meinen vollen Support, egal was er macht, weil ich glaube dann einfach auch. Es, also, ich glaube, ich würde keinen Paycard hinnehmen, dann, wenn ich. Wenn ich durch die Scheiße gegangen wäre, auf gut Deutsch, die er da durchmachen musste, dass ich äh, beinahe mein, mein komplettes Bein verloren habe, weil ich mich so schwer verletzt habe. Äh, also dann ganz ehrlich, nimm, nimm die Kohle mit, die du verdienen kannst, so wenn du jetzt eh keinen menschlichen Bezug mehr hast äh, zu den, zu den Netz, Ich glaube auch die Fans, die waren nicht immer wirklich fair zu, dem, äh, zu ihm. Da gab es auch sehr viele Idioten, ich weiß nicht inwiefern er davon irgendwas mitbekommen hat. Von daher, ähm, alles Gute, ich glaube, Die Nets äh, werden es halt nicht sein, oder? aber ich glaube Dallas na, eher nicht. Also vielleicht kann man ja auch in die Richtung irgendwie äh, Sign-and-Trade mit den Cavs machen. Die Cavs wollen ja unbedingt Jared Jack loswerden, äh, weil er zu einem fetten Vertrag hat. Hätten dagegen wieder gerne irgendwie so einen Marcus Thornton oder einen vielleicht einen Sean Livingston als äh, Kyrie Backup, weiß ich nicht. Ist jetzt nur so eine spontane Idee von mir gewesen, aber gucken wir mal. Gut, dann... Äh ja, apropos äh, Dallas haben wir gleich mehr oder weniger oder indirekt vielmehr, den nächsten Bezug. Ähm, was denkt ihr, wo wird so nächstes Jahr seine Zelte aufschlagen? Wem kann er weiterhelfen? Da er immer noch sehr effektiv ist, könnte er sich bei einigen ambitionierten, Team, äh, könnte er bei einigen ambitionierten Teams hoch im Kurs stehen. Was meinst du? Mavs? Dallas wird jetzt schwierig, ne? nach dem äh, Tyson Chandler-Deal. Ähm muss so ein bisschen auf den Füße stehen, ne? Naja, also ich, ich weiß auch nicht, äh, wie, wie dann ein starting Lineup aussehen soll. Man kann ja nicht mit äh, Chandler, Gasol und Dirk da im, im Frontcourt irgendwie was machen. Aber Heide Röslein, das wäre ja. mal ein Frontcourt. <lacht> äh, ich, ganz ehrlich, Gasol, ich weiß es nicht, ich glaube die Lakers wären gut da, äh, damit beraten, wenn sie ihn halten würden, das, das mal äh, vorneweg... Äh, Wobei ich halt nicht weiß, wie es bei Gasol selbst aussehen, in, im Inneren aussieht, weil er ständig in Trade-Gerüchte, ständig irgendwie äh, die mediale Schelte irgendwie auf sich nehmen musste. Von daher, äh, Lakers wäre eine Option, nix sollen interessiert sein, wobei ich nicht weiß, wie sie das finanziell machen wollen. Irgendwie mit äh, Gasol, glaube ich, hätten würden sie dann 3 Millionen pro Jahr circa anbieten können finde ich jetzt ein bisschen lasch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Gasol hat, glaube ich, auch noch ähm, seine Qualitäten, gerade offensiv. und Ja, hier komme ich jetzt zu den Suns, weil irgendwie so Gasol als Mentor so für das junge Suns-Team, die da ja auch manchmal auf den, auf den Big-Man-Positionen jetzt gerade so mit einem Plumlee und mit einem Alex Len noch sehr, sehr grün hinter den Ohren sind, vielleicht da nochmal Gasol irgendwie hinstellen, fände ich persönlich ganz cool, aber ich weiß nicht, inwiefern das realistisch ist, wenn ich ehrlich sein soll. Was meinst du? Wieder kann ich mich dem nur anschließen. Ich stelle mir muss mir das gerade so lustig vorstellen, wenn da Dirk, Chandler und äh, Gasol im Front von Das war eine Katastrophe. Also defensiv war das, das ist eine Katastrophe, sorry. Nicht nur defensiv, überleg mal die Beinarbeit bei den alten Herren. Ja, ja also nee, nee, muss nicht. <lacht> nee, okay. Ähm, zur Frage, äh, ja. Du hast es eigentlich perfekt gesagt, also Und da wären die Suns auch gut beraten, wie du auch gesagt hast. Also, da hätten wir auch den Veteran, ja, der find, auch noch Leistung bringt. Ja. Suns fände ich echt super. Also, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern ähm, da vielleicht jetzt auch noch, wobei das auch wieder unrealistisch ist, jetzt wo Zach Randolph verlängert hat, aber so nochmal so ein Bruder-Comeback hätte ich ja auch cool gefunden. Einfach wieder Mark und Paul, in, in, also, was heißt auch mal wieder, in, in einem Team halt wie, wie in der spanischen Nationalmannschaft. Aber auch da wäre dann gleiche Problem wie in Dallas, einer müsste dann halt irgendwie auch von der Bank kommen und ich glaube dafür ist zumindest Paul ähm, äh, nee, Mark viel zu schade, weil Mark ist unentbehrlich, äh, Sibo passt eigentlich ziemlich gut neben Mark und äh, Pau von der Bank finde ich dann schon ein bisschen bitter. Aber gut, ja. äh, dadurch, dass ich dir jetzt immer die, die Argumente geklaut habe, werde ich dir jetzt einfach mal eine Frage stellen und ich glaube, da kannst du auch ein bisschen was zu sagen. Ähm, ja, Shabazz in Miami, für welchen Point Guard in Klammern Chalmers Cole dürfte die Zeit jetzt abgelaufen sein? Wird Haslem seinen Vertrag in Miami, also einen neuen Vertrag, erhalten? Oder beschäftigt er sich nach der eher durchwachsenen Saison mit dem Karriereende? Heat-Frage, juhu! <lacht> ähm, ja, also für welchen Point Guard das schwer wird, beziehungsweise die Zeit abgelaufen ist. Ja, nach den Finals und nach der Saison muss wohl Rio dran glauben. Vor allen Dingen, er steht ja auch jetzt nicht mehr wirklich unter Vertrag, wenn man es so sieht. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass da ein Angebot kommt, wenn Kyle Lowry kommt. Wobei ich dann aber auch glaube, dass Norris Cole nicht wirklich eine Zukunft bei den Heat hat. Weil mit einer Dreierrotation mit äh, Napier, Cole und äh, Lowry geht man wahrscheinlich auch nicht in die Saison dafür würden die Minuten gar nicht reichen dafür stehen die Big Three zu lange auf dem Feld ähm, also je nachdem, wenn Laurie kommt, denke ich wird Cole in den Trade mit einbezogen irgendwie und Chalmers ist für mich irgendwie im Moment komplett außer Vorsicht, ich habe auch kein Szenario, wo er jetzt noch einen Platz bei den Heat hätte ähm, und bei Haslam der ist aus dem Vertrag ausgestiegen Und wird wahrscheinlich äh, einen neuen zwei jahres unterschreiben. Er hätte jetzt, wenn er die Option gezogen hätte, hätte er hätte 4,8 Millionen im Jahr verdient. Jetzt wird dabei, sind wir ungefähr, wenn er für die zwei Jahre verlängert, bei 1,6, 1,8 Millionen pro Jahr. Bringt wieder ein bisschen äh, Space unterm Cap. Und eigentlich auch wieder nur, um den Heat ja, Cap-Space zu verleihen. Hm. Kurz gesagt. Ja. Also im Karriereende... Ich finde, wenn er spielt, bringt er seine Leistung, auch wenn er nicht immer zweistellig punktet. Defensiv ist er immer noch ein, ja, eine schöne Ergänzung von der Bank auf jeden Fall. Und er ist unser Locker Also ich glaube, wenn er gehen würde, das wäre im Moment nicht gut für die Stimmung. Ja. Vor allem hat er auch in, der, in dieser Saison seine Momente gehabt. Ich erinnere da auch noch mal gerne die ganzen Kritiker von Hesslem zum Beispiel an den guten Job, den er da gegen ich glaube, in der Regular Season, was beispielsweise gegen einen äh, Roy Hibbert geleistet hat, ich glaube, dann in Spiel 3 oder 4 der beiden ähm, Teams, da hat man mal wieder gesehen, so dass halt ähm, auch ein Heslim noch äh, ja, was im Tank drin hat. Und ja, UD ist ein Kämpfer und ja. er kommt seit elf Jahren, ist, Pat Riley hat das schön ausgedrückt, ähm, er ist seit elf Jahren der Herzschlag dieser äh, Franchise und ich finde, das unterstreicht alles, was man über UD sagen kann. Ja. Also ich, ich möchte nicht, dass er, dass er jetzt seine Karriere beendet, so wie du gesagt hast. Nee, ähm, hey, auf keinen Fall. Mit Der Point ist Miami. Ja, mit dem Point hey, kann ich mich kann auch anschließen. Das ist Chamas sehe ich gar keine Chance mehr, weil äh, wie, viel, wie viel Geld wird er vor allen Dingen nehmen? Also ich glaube jetzt nicht, dass er, dass er ewig, ich weiß gar nicht wie viel er verdient, aber ich glaube es ist auf jeden Fall nicht zweistellig, um Gottes Willen, da ist er noch ein bisschen was von weg. Unter, unter 5 Millionen glaube ich, hat er letztlich ja. noch. Und Vielleicht hat er jetzt auch mal Bock auf so einen George Hill ähnlichen Vertrag irgendwo. Ich weiß nicht wo, aber ähm, ja, Chalmers. Ähm, ich glaube seine Zeit in Miami ist leider abgelaufen. Ich meine angeblich oder zumindest ist das ja auf Instagram oder äh, auf Twitter es ja immer so kommuniziert, dass äh, Chalmers immer ein Teil so der Big Big Three oder dass er das er ein geschätztes Teammitglied der Big Three auch immer gewesen ist. Gerade halt von LeBron. Ja. Egal, ob die sich ab und zu mal anschreien, so der ist immer ist ein Bruder für die, aber ja, ich, ich sehe da auch keine Chance, dass er da irgendwie ähm, bleibt. Ja, ich habe auch wirklich ähm, mir schon ein paar Gedanken darüber gemacht, welches Szenario eintreffen könnte, dass er eine Chance hat, weil ich, äh, Chalmers persönlich, ich bin zwar wirklich enttäuscht ähm, von ihm diese Saison, vor allen Dingen in den Finals, ähm, aber trotzdem immer einer meiner Lieblinge in Miami gewesen, einfach ein sympathischer Kerl von nebenan, Der, der sich wusste, unterzuordnen, aber trotzdem nicht irgendwie ja, nur Teil des Gefolge war, sozusagen, sondern ein Teil, ja, des ganzen Kerns, weißt du, wie ich meine? Ja. Und ja, super Kerl einfach. Schade um ihn. Auch wenn ich natürlich, ja was äh, war auch von mir der Wunsch, den habe ich auch schon ins Herz geschlossen, den Kerl, ähm, aber klar, Ryu tut mir leid. Okay. Ich immer so viel, wenn es um die Heat geht. Ja, aber das ist ja auch verständlich. Das ist ja auch dein, dein Team. Außerdem ist es kein Problem, glaube ich, wenn man auch mal mehr ins Detail geht, wenn es äh, um Fragen geht. Weil ich glaube, das, das ist für den Fragensteller letztendlich auch was Nettes. Ähm, ja, ja, aber dann stimmt. Frage zu den Bulls haben wir als nächstes. Äh, Doug McDermott. Kann er ein wichtiger Spieler nächste Saison für die Bulls werden? Und bezüglich der Free Agency, wie sieht es mit Mello, Love, Mirotic aus? Welche, welcher wird werden, beziehungsweise können nach Chicago kommen? Darf ich wieder? Gerne. Ähm, erstmal zu Dank muss ich sagen, der wird mir halt von vielen leider noch viel zu sehr unterschätzt. Der Junge hat wirklich Talent und auch, auch auf jeden Fall das Potenzial, ähm, den Bulls in dieser Saison schon von Anfang an helfen zu können ich glaube, da sind wir uns auch ziemlich einig. Definitiv, Oder? ja. Ähm, ja, ich denke nach wie vor, dass Mello zu den Bulls geht. Ich, ist das für mich im Moment das wahrscheinlichste Szenario. Ähm, Love hingegen kann ich mir halt nur vorstellen, wenn die, äh, wenn die Gespräche zwischen Chicago und Mello derart schlecht verlaufen, dass man wirklich kein Wort mehr miteinander wechselt. Ähm, Und Mirotic sollte auf jeden Fall nach seiner Saison in Madrid in den Gedankengängen seinen Platz finden bei beim Front Office. Der Junge hat wirklich Potenzial und eine Kombo aus Mello und Mirotic. Also mir würde das gefallen. Ja. Also ähm, auch nochmal zu Dougie McBuckets äh, was zu sagen. Hm? Doug McDermott hat ja schon seinen Spitznamen weg. Ähm. Er war ja im Grunde Wunschspieler so von Chicago und ich, ich persönlich hätte jetzt gesagt, bloß nicht Sacramento. Ganz klar so, das wäre so das Worst Case Szenario. Die hätten aus ihm den den zweiten Jimmy Redet gemacht. Äh, da bin ich fest von überzeugt. Von daher äh, in den Ende der der Top Ten gab es im Grunde so für mich eigentlich nur zwei äh, Mannschaften, die Sinn gemacht haben. Das wären halt zum einen die äh, Charles Hornets gewesen oder die Bulls halt. Und äh, beide brauchten Shooting. Beide haben einigermaßen beziehungsweise die Bulls haben ein sehr gutes Defensivkonzept, äh, in dem man er sich einfinden kann, von daher ich glaube, der wird aber auch, auch aufgrund seiner College-Erfahrung, er war vier Jahre in Creighton am College, äh, ich glaube schon, dass er definitiv ähm, produktive Minuten den Bulls geben kann, da bin ich äh, fest, fest von überzeugt eigentlich. Und ähm, zu melo Love mirotic also ähm weiß ich nicht, also falls Mello wirklich nicht in Chica in äh, New York bleibt, was ich ja immer noch für realistisch halte, allein wegen der finanziellen Komponente, dann mhm. ist Chicago meiner Meinung nach der Verein oder die Franchise, die am meisten Sinn macht. Sollte es jetzt doch irgendwie nicht klappen, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann äh, Chicago nicht genug äh, Salary Cap freischaufeln oder, äh, wie wir eben schon gesagt haben, die nichts machen bei einem Sign-and-Trade nicht mit beispielsweise. Dann könnte natürlich Love irgendwo auch ein Plan B sein. Und ich würde Love auch irgendwie auch gerne in, in Chicago sehen. Derrick Rose hat sich für Love äh, ausgesprochen. Weiß ich nicht, äh, inwiefern das realistisch ist. Ähm, jetzt gerade, wo, wo die Bulls ihre Draft-Picks halt, ähm, die hatten, sie hatten da zwei, ich glaube an 16 und 19, ähm, abgegeben haben. Und die Draft ist ja generell vorbei. Äh, das wäre ja so ein Gegenwert gewesen, mit dem ähm, die Bulls, glaube ich, auch etwas hätten anfangen können von daher ist es auch wieder so ein bisschen weiß ich nicht, irgendwie ferner realistisch ist und ja, Mirotic, der soll ja unfassbar krass sein. Also ich glaube MVP geworden da in der spanischen Liga, wenn mich alles täuscht. Ich persönlich weiß halt nicht viel über ihn, weil ähm, europäischer, deutscher Basketball also alles, alles im Grunde, was nicht amerikanisch ist, halt, ähm, ist halt nicht so ganz meins und schwebt bei mir so ein bisschen äh, komplett unter dem Radar. Von daher, ähm, Klar, es hat einen Plan C, den wahrscheinlich äh, viele Teams gerne hätten. So, dann, wenn sie sowas noch in der Hinterhand hätten, dann ähm, kann man den, glaube ich, beglückwünschen. Aber äh, wenn man jetzt auch nicht vergessen darf, Mirotic, ähm, ich glaube, er hat sich, oder ich, gestern habe ich manchmal mein, etwas gelesen, dass er definitiv in die nächste Saison äh, in die NBA kommen möchte. Oder dass irgendwie ein Vertrag, da in Madrid ausgelaufen ist, ich weiß es gar nicht so genau. Oder eine Ablösesumme relativ gering. Jetzt merkt man wieder mein Halbwissen, wenn es um europäischen Basketball geht. Da bin ich mir aber auch gerade nicht. Ja, also von daher, Wechsel in die NBA, ich glaube, dass da, da ist man ready, wenn man in der spanischen liga MVP geworden ist, dann glaube ich, dann kann man auch in der NBA vernünftig äh, produzieren, gerade wenn man halt auch noch ein bisschen Upset hat. Ähm, ja. Ist ja noch ein junger Kerl, 22, er, glaube ich jetzt. Ja, das ist ja noch nicht lange her, dass er gepickt worden ist, also von daher gehen die NBA und äh, wenn die Bulls ihn vielleicht dann als, ähm, als ja, als Draft, äh, nee, als Trade-Chip benutzen möchten, dann glaube ich, äh, ist das auch eine Sache, die für viele Teams sehr attraktiv sein wird. Also von daher, ähm, Mirotic äh, nächstes Jahr in die NBA und dann mal gucken, ob bei den Bulls äh, oder halt nicht. Ja. Okay. Also jetzt kommen wir zu einer, ja. etwas anderen Frage, Was ist denn die Trade-Exception, mein Freund? Hm. Kannst du uns das erklären? Als ob du das nicht schon wüsstest, aber ja, ich kann es versuchen. Ähm aber ich kann es nicht erklären, das ist das Problem. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch äh, keiner, der irgendwie ähm, Basketball-Lehrbücher schreibt, von daher, ich, ich, ich werde es versuchen, kurz zu erklären, anhand vielleicht auch eines aktuellen Beispiels. Ähm, die Trade-Exception hm. ist ja eine Sache, ähm, wie der Name schon sagt, Ausnahme, also Exception äh, steckt da drin. Das heißt, es ist irgendwie eine Art Ausnahmeregelung. Das heißt, wenn du, also Teams können sich diese Trade Exception halt, wie ich sage, traden. Ähm, entweder sie geben einen sehr viel teureren Spieler ab und nehmen dafür weniger ähm, Gehalt auf, dann bekommen sie diese Trade Exception und können diese dann auch weiterschicken. So, das ist halt einfach eine, eine Sache. Und was diese Trade Exception im Grunde ist, ist, dass man Wenn man über dem Salary Cap liegt, also Beispiel New Orleans, die liegen eigentlich über dem Salary Cap. Ich weiß gar nicht, wie viel sie in der nächsten Saison haben. Wird wahrscheinlich irgendwie was um die 63 Millionen an Gehaltsausgaben dann sein. Ähm, holen sie sich jetzt aber für nur einen Draft-Pick, also ohne irgendwie Gehalt loszuwerden, holen sie sich Omer Aschik. Omer Ashik verdient, ich weiß es gar nicht, irgendwie 8,4 Millionen, glaube ich, im nächsten, in der nächsten Saison Und das wäre eigentlich nicht möglich für die New Orleans Pelicans, einfach zu sagen, okay, wir geben euch einen Draft-Pick, gebt uns den Spieler, da wird die Liga sagen, Der nee, geht nicht. Das heißt, New Orleans muss jetzt im Grunde äh, zusehen, dass sie ähm, ein bisschen Gehalt freiräumt. Hätten sie aber eine solche Trade-Exception, die vielleicht dann betitelt auf 5 Millionen oder so sein wäre, könnte sie sagen, hey Liga, das ist aber legal, wir haben ja diese Trade-Exception, von daher liegen wir unter diesem gewissen Betrag, den wir ja ausgeben dürfen. Von daher ist es eigentlich nur so ein, so ein wirtschaftliches Werkzeug, das Front Offices dann dazu benutzt, um Spieler, die mehr verdienen als der Gegenwert, den man abgibt, via Trade in die Stadt zu holen. Und wenn man über ein Salary Cap liegt, dann macht diese Trade Exception erst diesen Trade möglich. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Sinn gemacht. Also New Orleans müsste jetzt... Spieler abgeben, um den Aschik-Deal zu vollenden. Hätten sie eine solche Trade-Exception, die auch dann einen, einen gewissen Betrag ähm, mit sich bringt, da gibt es auch noch Unterschiede, wie viel eine solche Trade-Exception wert sein könnte. Da hätte New Orleans jetzt äh, die komfortable Situation, dass sie einfach einen Spieler holen könnte und äh, nichts mehr abgeben müsste oder keinen äh, Gehaltsspielraum mehr freischaufeln müsste. Ähm, sollte da noch Fragen bestehen, ich kann da bestimmt dann schriftlich nochmal ein bisschen besser zu antworten. Also von daher, ähm, wenn es nicht ganz klar geworden ist, kann man sich gerne nochmal an uns wenden. Also ich fand's gut. Dankeschön. Ähm, das, das war jetzt Wissen macht A mit Pascal. <lacht> Wissen macht A ist aber. Äh, nee, ist egal. Also ich fand es <lacht> immer sehr sehr albern, was die beiden da gemacht haben. Meine Schwester hat das früher mal geguckt, ich fand's furchtbar. Aber das war okay. am Rande. Ähm, ja. Wie sehr seht ihr denn die Chancen von Nils Giffey, Elias Harris und Danilo Bartel bei der Summer League oder in der Summer League? Was meinst du? Einer davon äh, spielt ja äh, er für die Heat. Ja, äh, der Danilo Bartel, der spielt für die Heat. Da hast du recht. Ähm, aber erstmal zu Giffey und ähm, Harris. Also ich glaube, die beiden haben dieses Jahr gute Chancen sich zumindest in den Dunstkreis mancher NBA-Kader zu spielen, ähm, weil das Talent haben die beiden auf jeden Fall. Ähm, zu, zu Bartel, muss ich sagen, den konnte ich jetzt persönlich noch nicht scouten, aber das, was ich bis jetzt gelesen habe, das ist recht positiv. Ähm, ob er es jetzt direkt in die NBA schafft, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Aber wenn er ähm, in der D-League oder in die D-League kommt, ich denke, da wird er bestimmt zu gefallen wissen. Wie ja. siehst du das? Ja, ich, ja. also ich meine, die league das Problem bei, bei jungen Leuten in der D-League, äh, die Leute, die vielleicht da den tim Ulbrecht ähm, berichter gesehen haben, also wenn du wirklich bei einem D-League-Team anheuerst und nicht wirklich einen Vertrag von einem NBA-Team bekommst, das dich dann in die D-League schickt, dann verdienst du halt enorm wenig. Also ich glaube, so, da sind so Zahlen wie weiß ich nicht, 30.000 pro Jahr irgendwie, im, also die, die Leute, die in der D-League gut verdienen, die kriegen so an die 30.000 pro Jahr. Ähm, wenn man dann auf Reisen ist, kriegt man irgendwie 40 Euro oder 40 Dollar Essensgeld. Es, ist, es sind natürlich dann wahrscheinlich ganz andere ähm, ganz andere Beträge als zum Beispiel sogar in einer Liga wie der BWL dann ähm, an Gehältern. Von daher äh, klar, also wenn Danilo Bartel sich da irgendwie in den ähm, in die wie sagt man, in die Herzen eines Scouts da spielen sollte, dann sollte er auf jeden Fall vielleicht dann noch ein, zwei Jahre da in, in Frankfurt, glaube ich, später ja dranhängen, bevor er dann, also ich, ich, ich würde nur in die NBA dann halt wechseln, das gilt für jeden von den Spielern, wenn ich von dem NBA-Team auch wirklich dann den Vertrag kriegen würde und da mein Geld und dann können sie mit mir auch machen, machen was sie wollen, ähm, ja mehr oder weniger, also den Weg von Tim Olbrecht, den empfehle ich jetzt einfach keinen jungen Spieler, der noch nicht wirklich Geld in seiner Karriere gemacht hat, weil man zahlt halt eher drauf. Das wollte ich jetzt einfach nur da, damit sagen. Ähm, Recht hast du. Nils Giffey, der hat angeblich ein Draftversprechen von irgendeinem Team erhalten. Ähm, demnächst bin ich auch vorsichtig, bevor ich sowas poste, weil die Erwartungen waren, glaube ich, jetzt auch wieder bei vielen Leuten ganz andere. Ich war ja da immer so ein bisschen kritisch, dass er gepickt wird, aber gut, er kriegt jetzt bei den Grizzlies seine Chance und ich glaube, bei den Grizzlies ähm, ist es perfekt halt für ihn, also keiner ja, ist ja so ein Glue-Guy, kann irgendwie ein bisschen verteidigen, kann so ein bisschen Rebound, ein bisschen passen und äh, vor allen Dingen halt Dreier werfen. Also im Grunde auch wieder so viel, was, äh, was bei den Grizzlies fehlt. Ja und Elias Harris ähm, hat, hatte seinen Vertrag bei den Lakers ja schon, ja, wurde dann wieder gecuttet ich habe seine Karriere jetzt in der BBL auch nicht so krass ähm, verfolgt. Ich weiß, dass er in etwa 10 Punkte pro Spiel aufgelegt hat und sein erstes Spiel, das er da für die große Baskets gemacht hat, war ja, glaube ich, sensationell. Aber seitdem ist es, glaube ich, auch ein bisschen ruhiger geworden um ihn. Von daher, ich weiß es nicht. Also ich würde am ehesten dann wirklich sagen, dass Nils Giffey vielleicht ähm, eine Chance bekommt in der NBA. Elias Harris... Da weiß ich es halt auch nicht, weil ich meine, der ist auch nicht mehr der allerjüngste. Ich weiß nicht, was er den Zanz dann irgendwie noch äh, bringen würde und Danilo battle kann ich halt gar nicht einschätzen, also ich würde halt sagen, so Giffey hat schon okay Chancen, also ich würde ihn noch nicht als gut be bezeichnen, aber es könnte... Wichtig ist es ja erstmal in diesen Dunstkreis zu geben. also wenn du ein Borderline-NBA-Spieler bist und das sind Giffey mhm. und ähm, Harris ja, dann ist, auch, dann ist es auch gut, Hauptsache, du hast... Die Leute wissen, wer du bist, dann kannst du nach Europa gehen, da vielleicht Geld gut verdienen. spielen. Ja, Geld, Geld verdienen erstmal, dann gut spielen. Und dann kannst du mit, ich weiß es gar nicht, 27, 28 immer noch mal versuchen. Also, ich meine. Eben, Peru Antic, bestes Beispiel. Wollte ich gerade sagen. Peru Antic ist da ein äh, aktuelles gutes Beispiel, definitiv. Und, Und hat eine genau. gute Saison gespielt. Und gute Playoffs. Ja. Zum Teil. Zum Teil. Ja, er hat, er hat zumindest. Äh, Dadurch, dass er diese, diese ja, Bedrohung von Downtown ausgestrahlt hat, hat er aber natürlich ein bisschen... Hm? Immer diese Europäer, die ja. von Dreier werfen können. Ja, wir Europäer können aber auch werfen. Wahnsinn. Äh, nee, aber dass er halt da den äh, Roy Hibbert rausgezogen hat, war natürlich eine sehr glückliche taktische Maßnahme auch dann von Budenholzern. Also von daher... Klar. Eine glückliche Führung. <lacht> ja, so könnte man es sagen. Okay. Dann haben wir noch eine Frage. Ach, schon bei der letzten Frage? Ja, aber das ist schon, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder dran sind. 1, 10 hin. circa, ja. Also von daher, vielleicht heute nicht nicht allzu lange, äh, damit die Leute sich das auch noch vielleicht vor dem äh, Deutschlandspiel anhören können. Ja, die spielen ja erst um 10. Stimmt, da ist ja was gewesen. Heute ist ja nicht 18 Uhr, ich glaube, bisher waren wir immer 18 Uhr dran, ne das ist auch immer sehr komisch gewesen, das hat man dann auch... Ja, gegen die Amis glaube ich nicht, ne? Das glaube ich um 21 Uhr. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich ja, weiß einfach nur, dass ich vorm Fernseher saß, eh, den ganzen Tag immer wenn die WM lief und dann habe ich es mir gegönnt. Äh, ja, lange, lange Rede, kurzer Sinn, äh, letzte Frage. Wie sieht es nächste Saison für die Minnesota Timberwolves aus? Mit Love oder ohne? Also das ist äh, die erste, der erste Teil der Frage. Würdet ihr ihn traden oder nicht? Ähm, würde es Chancen geben, dass er da bleibt? Und dann vielleicht auch die Playoffs mit der Franchise erreicht. Tja, also die müssen wir aufbröseln, wahrscheinlich die Frage, ne? Ja, ich glaube auch. Äh, wie sieht das nächste Saison für die Minnesota Timberwolves aus? Glaube ich so ein Opener. Ähm, mit Love oder ohne? Würdet ihr ihn traden oder nicht? Also da würde ich sagen, kannst du dann mal deinen Senf zu abgeben. Jo, äh, erstmal zu Love. Ähm, ich denke ohne hm? und ich würde ihn traden ganz klar. Jetzt bekommst du doch einen Gegenwert für ihn, sei es äh, ja gut jetzt ist es relativ mit den Picks, hätte man das vorher irgendwie arrangiert, hätte man noch zwei, drei gute Picks eventuell im Draft kriegen können ähm, aber ich würde auf jeden Fall ihn traden ähm, ansonsten das ist ja irgendwie wie bei Melo, so einen Spieler lässt du einfach nicht ohne Gegenwert gehen normalerweise, wenn du die Chance dazu hast ja, ähm, ja und wie es nächste Saison für Minnesota aussieht. Rebuild, würde ich sagen. Also, sagen ja. also keine großen Erwartungen. Hoffe ich jedenfalls. Also auch, dass die Fans langsam so ja Playoffs. Ich glaube, war sowieso auch mit Love wieder irgendwie so ein Ziel, was mit ganz viel Glück und irgendwie Hängen und Würgen dann gekommen wäre. Aber ohne, glaube ich, sollte man sich mit den hinteren Plätzen eher vertraut machen, diese Saison. Ja. Ähm, ja, du hast schon gesagt, traden oder nicht, ich bin halt auch der absoluten Überzeugung, dass man ihn jetzt eigentlich traden muss, weil sorry, ich glaube, dass... Er ist weg nächstes Jahr. Ja, definitiv. Also ich, ich glaube, da, da führt gar kein, wirklich gar kein Weg dran vorbei, dass er irgendwie noch ähm, bei den Timberwolves äh, verlängern wird. Also ich glaube, da ist einfach der Zug äh, vollkommen abgefahren und ähm, von daher... Vielleicht ist ja noch irgendwo ein Pointgarten interessanter. Ähm, Minnesota hat ja anscheinend noch nicht genug, sonst hätten sie sich ja nicht wieder einen in, in der Draft angelacht. Ähm, ja gut, ich meine, das ist jetzt übertrieben gesagt, äh, vielleicht kann äh, Zach Levine da irgendwie noch äh, dem Frontcourt ein bisschen mehr Flexibilität verleihen, aber ja, also ich meine, Minnesota, ähm, Rick Aylman ist nicht mehr da. Ähm, also der Coach äh, ist schwierig. Also Wenn man sich jetzt mal anguckt, ob man mit Kevin Love die Playoffs erreichen würde, dann würde ich auch immer noch sagen, wird schwierig. Also ich meine, Pekovic-Love, das ist jetzt auch kein Traum- Frontcourt, sage ich mal. Und Pekovic wäre dann ja auch gesetzt, irgendwie. Immer noch. Kevin Martin hat man halt hinten, der ist äh, verletzungsanfällig gewesen, auch wenn er ähm, ein sehr sehr gutes erstes Saisondrittel gespielt hat, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Ricky Rubio ist immer noch ähm, nicht der ein Point Guard, der seine Franchise irgendwie führen kann, meiner Meinung nach. Also von ihm bin ich auch ähm, recht enttäuscht. Ob ein Chase Ballinger dann auf der Small-Forward-Position die Lösung ist, äh, weiß ich auch nicht. Also mir gefällt der Kader von Minnesota einfach gar nicht, so im Moment, wie er zusammengestellt ist. Und da kann Kevin Love meiner Meinung nach auch nicht viel dran ändern. Ich meine, man hat in der letzten Saison 40 und 42 Record gehabt. Das ist okay, würde ich sagen, verhältnismäßig. Andererseits hat man auch recht viele Gehaltsausgaben. Also man war bei 68,5 Millionen. Man war also über diesem Salary Cap schon drüber. Das heißt, man hat ja auch gar keine, kaum noch irgendwie ähm, Spielraum. In, in der nächsten Saison wird man auch wieder drüber sein, falls Kevin Love da bleibt. Das heißt, der Kader steht mehr oder weniger. Und das, also es ist kein Kader, der für mich im starken Westen die Playoffs erreicht. Das äh, muss ich, ähm, das muss ich dann leider leider verneinen. Äh, Kevin Love hin oder her. Es ist einfach nicht gut zusammengestellt in meinen Augen und umso wichtiger wäre es jetzt vielleicht. Ähm, für Love zu traden. Vielleicht sogar so ein Sign-and-Trade mit den Houston Rockets dazu machen für den Chandler Parsons. Weil gerade auf der Small-Forward-Position sehe ich halt enorme Probleme. Power-Forward haben wir ja diesen Gorgi-Ding, der uns ja alle so ein bisschen überrascht hat, als er mal gespielt hat. Von daher, ja, also ich, ich finde find die Idee gar nicht, gar nicht so schlecht mit, mit dem Parsons für Love, sign -and trade aber ich bleib dabei, also Minnesota wird da wird nicht viel gewinnen. So oder so in den nächsten Saison. Würde ich mich Sons. erneut anschließen. Ja. Clay Thompson, äh, Golden State Warriors, das ist ja auch, steht ja auch immer noch so im Raum. Das ist dann wieder so eine Sache, die ich ähm, gut finden würde, wenn Clay Thompson aber dann auch sagt, okay, ich bleibe in Minnesota, auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch mal so eine Sache. Ja. Aber das sind jetzt wieder Gedankenspiele, die wahrscheinlich etwas zu weit gehen. Gut. Dann sind wir durch. Dann haben wir eine Menge Fragen heute beantwortet. Ich glaube, 15 oder so waren es an der Zahl. Ja, war eine Menge. Ja, gut. Ähm, dann weiß ich nicht. Also, ähm, wir planen jetzt auf dem Blog ähm, so ein bisschen natürlich zu den Rookies etwas zu machen oder beziehungsweise zur Draft. Wenn ein Deal ansteht in der Free Agency, so ein Sign-and-Trade zum Beispiel, dass man den unter die Lupe nimmt, Wenn irgendein Superstar Alamello oder LeBron zu einem abgefahrenen Team wechseln, wechseln sollte, wird es da sicherlich auch was zu auf unserem Blog geben. Aber ansonsten, ich glaube, du hast äh, etwas zur Shabbat in der Pipeline. Ja. Also in der, in der etwas weiteren Pipeline jetzt wahrscheinlich so, wie ich äh, God hat, den ich ja schon <lacht> vor zwei Wochen angekündigt habe oder vor drei und immer noch nicht fertig habe, weil da immer was dazwischen kommt. Ja, ich glaube mittlerweile sind es vier. Ähm, Also ich gucke mal, vielleicht kommt noch so eine Draft-Analyse. Anhand der Klickzahlen konnten wir sehen, dass es sehr gut ankommt. Alles, was irgendwie mit Rookies zu tun hat im Moment. Von daher frei nach Jalen Rose. Give the people what they want. Werden wir uns da versuchen, ja euch da irgendwie zufriedenzustellen. Und dann gucken wir mal, was uns sonst noch die Liga so für spannende Geschichten aufträgt. Ich glaube, über Jason Kidd werde ich jedenfalls nichts schreiben, weil ich glaube, dann ähm, verliere ich meinen... Ja, dann ver verliere <lacht> ich meinen Ruf als äh, jugendfreier Blogger oder so, wie auch immer. Ähm, gut, dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch. Gerne, gerne. Dann hören wir uns äh, auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn vielleicht dann auch schon die ersten Tendenzen in der Free Agency klar werden, denn Verträge dürfen ja meines Wissens erst ab 10.7 unterschrieben werden. Und dann können wir uns vielleicht schon noch mal da äh, hinsetzen und sagen, äh, wo könnte jetzt die Reise konkret hingehen für einen Mello oder einen LeBron. Dann jo. wünsche ich dir einen schönen Tag und mach's gut. Ciao. Ciao.